Все. А може, пустити під три вітри цю свою солодку муку, поки не пізно, поки Петро Сіроштан, тан іще, як він сам каже, не намножив сіроштаненят. Тридцять три роки вона ще зможе народити йому дітей, що поставлять собі хату й житимуть потихеньку розмотуючи літа, як пряжу із вияшок. Он і сьогодні приходив, як тільки тато з мамою вирядилися в Райківщину на храм. Приходив бутім позичити половину сирника і переконував. Ось подамся на курси трактористів у Полтаву. Та як сяду за трактора, та як зароблю грошей, а ти як засядеш за швейну машинку, та як заробиш грошей, та як і складемо їх докупи, та як захазяйнуємо на всю Богданівку, ніхто нам нічого не скаже, бо ми з тобою з бідаків, катрусю. Подарка знає, що я тебе єдино люблю. Навіть не лягає біля мене без мого дозволу. Може, справді, Завернути на цю стежку, знаючи, що вона покірно проведе тебе в тиху старість. Зажити собі слави на колективному полі. Вона ж іще молода й дуже. За день вишаровує гектар буряка. Увечері ставить з богданівцями на талку-полтавку, недогрітом усяк-так підремонтованому панському фільварку. А по ночах, коли засинає їхня велика родина, і коли випадає місячна ніч, ще й малює» а ще ж шатло на зінгарі, а й ще й вишивання рушників та блуз. Як би оце не розсвітькувати себе на всі боки, а зайнятися чимсь одним? Життя б їй склалося щасливо, а батьки не натішилися б нею. Нічого, крім власних страждань і власних радощів, це малювання їй не дає. То може спалити пензель, закинути його на смітник, або закопати в лісі, як Варвара велосипед та посадити на його могилі глуху бузину і забути про все, що не думала. Забути, як про чужий примарний сон. Варвара не дасть тобі спокою, поки не намалюєш її. А так і не дасть. Бач, з якої далечіння кричить до тебе. Ти думаєш, що вона закопала велосипед, щоб забути про нього? Ні, Катерину. Щоб іще більше пам'ятати. Може, то був найяскравіший момент у її житті, бо в ту ніч вона вперше стала собою. Відчула в собі щось таке, чого не знала досі. Потім усе життя вона б рівнялась на ту нічну Варвару. Чому це справжнє так возвеличує людину? А тому, що раз побувши справжньою, людина вже знає вищу мірку самої себе. Варвара закопала велосипед. Знайшла собі силі закопати його. Це вже Варвара. Тетяна босоніж втекла по снігу від Никона. Томить, коли вона зважилась, коли ступила босою ногою на голодний сніг, не зойкнула, не повернулася в теплу хату Нелюба. то вже Тетяна. Мати народила мене, Грицька і Павлуню, а вже потім закохалася в тата. Може, саме тоді вони відчули себе мамою? А ти? Може, іще й не починала з Катерину, хоч відтюгукала Ого, який шмат життя. Краще, я собі. Все тобі ніколи. Швидко вишивання, полосонеполе, Город, сільський театр. Треба заробити хліба, щоб тебе не мали задамоїдку. Ти його заробляєш. Для чого? Щоб жити. А жити для чого? Щоб угільну хвилину помалювати? Отже, ми прийшли туди, звідки вирушили. Жити, щоб малювати. А малювати для чого? Щоб бути справжньою. Тепер усе ясно. Ти стала Катериною тоді, коли вперше намалювала птахів на рушнику. Все ясно. Малювати, щоб бути Катериною Білокур. І не відступайся. Він же не зрадить своєму талантові жодного разу. Жодного. Він не зрікся свого таланту, щоб засвітити в її Катерининій душі великоднє світло, яке проти спалює її. Ні-ні-ні, ніколи, заламентував собака. І високий, гандраватий чоловік, клешаючи хромовими халявами, та, вирипуючи хромовою курткою, війшов на подвір'я. Катря одразу ж помітила, що потилиця в нього широка і пласка, як заступ, наче він спав по 23 години на добу. Зате профіль був обтічний, як облизаний цукерок. Шкіряна польова сумка розгойдувалась при ході поляскувала його по стегні, наче хтось оплесками заохочував кожен його крок. Катря метнулась до сіни і зустріла незнайомця на порозі. «Тут живе художник-середняк?» – спитав чоловік і силовано спробував усміхнутися. З обох країв його тонких губів приступали вологі півдуги, і оте «живе художник-середняк» наче було сказано «в душках. Тепер Катряв пізнала повітового фінінспектора, і він весною приїздив у гетьманське уручеще на посінну, як у з повіту. На ньому тоді таліпалась довга заболочена в полах військова шинель, яку він підтикував за пасок, ходячи по полю, і яку ніяк не міг підібагати, сідаючи в бричку. Одна пола так і поволочилась по землі, коли він